Просто викинути. Що ж тепер? Просто зараз пакуватися і вести на пошту. У мене там директор відділення, знайомий, сказав по секрету, що сьогодні останній день працюють. Коротше, треба зараз відправити, а самі потім потягом чи автобусом доберемося, як вийде. Добре, давай. Я щоразу дивуюся, як швидко і покірно мене слухаються дорослі люди і з яким полегшенням перекладають на мене відповідальність за прийняте рішення. Але я поміркую над цим феноменом завтра. А поки що жінка кинулася збирати найменших, а ми з бабою, Танією і дітьми збираємо коробки. Не знаю, скільки одиниць багажу в нас приймуть, у яких умовах його вестимуть, і що Ліда робитиме, якщо відправлене майно не доїде. З другого боку, Може не доїхати сама Ліда. І про це теж краще не думати. Ми впоралися за годину. Хтось чужий подумав би, що нас пограбували зі зламом. І Борисович аж крякнув, заглядаючи у розгромлену хату через гори одягу, розпарованих шкарпеток і пошматованих ящиків. Але я не дозволила йому роззивнутися. «Бігом, бігом, закидайся в машину, поїхали. У нас ні секунди часу». Те, що ми побачили у перевізника, не піддається осмисленню. Склад штурмував тисячний натовп. Черга починалася метрів за триста до входу. Кого тут тільки не було. Пенсіонери з тюками і оберемками. дітки з дитячими візочками і колесами від машин. Он, заплакана жінка, трамбує у будівельні мішки норкові шуби, а її супутник перетягує пакети коричневим скотчем. Ось несуть орхтехніку і величезний півтораметровий телевізор. На узбіччі валяються в'язанки книг і подушки. Хтось викинув антикварний торшер. Дівчина заламує руки над палетою дитячих комбінезонів. Пожалуйста, пропустите, я ж всі деньги сюди вложила, тут кредити. Куда же я без них? Пожалуйста. «Вова!» – заверіщала я, угледівши за рогом того самого знайомого директора – Вова просив із цигаркою, вочевидь, мріючи провалитися крізь землю, але я не здавалася. Вова винен мені, як земля колгоспу, а саме 500 доларів і ще з довоєнних часів, і мить розплати настала. Я тебе дуже хорошо віжу і розумію, ну і ти пойми. Вот вона, мать п'ятих дітей. Вовчик, у неї п'ятеро. І у них нікого нет на той стороні, вони должны уїхати з вещами. Діти не можуть спати на землі. Як Ты мне скажи, как? У меня фура загруженная стоит полдня и выехать не может. Как я ее поведу, если водителя нет? Мне самому за роль садиться. Там все простреливается, слышишь? У меня крайняя машина пришла на дисках с простреленным кузовом. Давай без паники. Борисович. Борисович кивнул. Я дам тебе Борисовича. Вин вас виведе. А ты за це наши коробки подберешь. Эээ, добре. Не знаю, чому більше здивувався чоловік, чи моєму переходу на українську, чи своїй українській відповіді, але несподівано для мене і навіть для себе кивнув. Ми від'їхали за три квартали і дочекалися фури. Спільними зусиллями утрамбували майно переселенців, причому частина пішла у кабіну прямо на коліна директора, так що в овці лишився мінімальний простір для дихання і ще 20 сантиметрів, щоб ворушити рукою. Кілька чужих ящиків викинули прямо у канаву, і за це мені досі невимовно соромно. Борисович стрибнув за кермо, поправив на животі барсетку із грошима і погнав без зайвих слів. За кілька годин у новинах повідомили, що бойовики захопили склад крупного перевізника у Донецьку. А о дев'ятій ранку наша посилка трекнулася в Дніпрі, і тоді ж Борисович вийшов на зв'язок. Борисович, знаєте що? Вертайтеся додому. Таня плаче. Точно плаче, заморкотіло у слухавці. Ви старий, драний, безсовісний кіт, але вона плакала. Це добре. Це дуже-дуже добре. Передай, хай плаче далі, я увечері буду. Тільки десь цього дятла здам. Увесь рейс мені пересрав. Усенці. У прямому. Не питай. Марійко, ти все зрозуміла? Повтори. Та зрозуміла вона, все ясно. Ні, давай ще раз. Якщо загубишся, який у мами номер телефону? 050443 0708. Так. Оленко, тепер ти. Та знаю я, знаю, мала закочує очі. Ні, не знаєш, що ти повинна зараз робити? Тримати вас за руку і нікуди не відпускати. Молодець. «Богдан! Ліда! Не переживай, ми з малим вчепилися у тебе зубами. Я тобі зараз цей хлястик відірву. Ти тільки не панікуй, бо ти панікуєш більше за мене. Тому що у тебе п'ятеро дітей завжди було, а я вас щойно усиновила». Я в сотий, ні, в тисячний раз пошкодувала, що ми не взяли з собою чоловіків, тому що зараз нам доведеться битися. Ми збиралися на платформі в очікуванні потяга. Ззаду напирали нові пасажири, а спереду стояла нерушима стіна. Там попереду хрипіли, виріщали, вили. Хтось падав під ноги, у когось тріщали ребра. І нас із дітьми втискало, вкручувало у місиво людських тіл без жодної можливості вибратися. Яке це диво, що нам вдалося переправити речі окремо, і ми їдемо з маленьким рюкзаком. Тому що люди, які прийшли сюди з чемоданами і сумками, опинилися перед вибором або негайно їх покинути, або загинути у тиснєві під вагою власного багажу. Ні про які квитки не було й мови. Ніхто не знав, коли нарешті прибуде потяг і куди він нас довезе. Ми підхопили малюків на руки, з останніх сил впираючись ногами і спиною, щоб виграти для них життєві міліметри. Мене садонули під боки, і хоча рюкзак пом'якшив удар, на секунду здалося, що хребет зламано, і я розсиплюся прямо тут. Біля мене притерся хлопчик із кліткою в руках. У клітці був чи то щур, чи то хом'як, і пацан намагався його прикрити собою, але не втримав. Коли клітка впала під ноги і затріщала, хлопчина пірнув за нею. Я не побачила за спинами, що з ним сталося далі. Тиск з усіх сторін посилився, коли нарешті прибув потяг. Оскаженілий нато псахнувся назад. Подалі від колії ми якимось дивом просочилися на метр уперед і вигулькнули майже біля дверей. Зі сходів звісився провідник, і я, не роздумуючи з усіх сил, штовхнула Ліду йому в обійми. «Помогіть, здесь діти. За Лідою скочили бодя з дівчатками, і останніми втягли мене з Сергійчиком. За ноги, за поле вже чіплялися інші пасажири, і якби не провідник, я б не втрималася на підніжці і полетіла з дитиною вниз. Замить, ми бігли темним коридором, займаючи лавку біля вікна. Руки і плечі у мене наливалися саднами. По потилиці текла кров, бо хтось рвонув за косу, видираючи волосся з м'ясом. Діти вже не плакали, а тихо підвивали від страху, як кошенята». Я спіхом обмацувала ручки і ніжки, більше всього боячись натрапити на провал зламаної кістки. Лізь на другу полицю швидше. На другій полиці був шанс врятуватися, тому що знизу все прибували пасажири. Я з другої перебралася на третю і вклала біля себе обох дівчаток, так сяк підмостивши їм під спину кофту з наплічника. Принаймні, на нас ніхто не впаде. І ще... Сюди доходило повітря зі щілини. Вікна у всьому вагоні були забрані фанерою, і тільки вгорі відкривалися на пару сантиметрів, запускаючи з надвору хвилі, чаду, спеки і концентрованого вокзального смороду. Все тіло тут же вкрилося пилом і липким потом. Підзбирався у калюжі під ногами і під животом, і кожен рух – Супроводжувався чавканням пластику, який прилипав до мокрої шкіри Потяг стояв довго, більше чотирьох годин Хоча двері замкнули майже відразу, чим відсікли хіба десяту частину спраглого натовпу У щелину у вікні я бачила, як перон знову заповнюється людьми І людська маса хвилями колишеться зі сторони в сторону Хтось вилазив на дах вагону, і я чула, як бамкають кроки над головою. Кілька разів штурмували наше вікно, але тут уже навалилися чоловіки зсередини, не даючи опустити скло. У вагоні, попри критично тисніво було тихо, дорослі мовчали. Немає мови про те, щоб вийти в туалет чи пройтися по коридору. Дуже швидко ми почали економити воду. Передаючи по кілька ковтків для дітей і тварин, ну і злите на лице, коли хтось умліває. Майже під кожною лавкою сиділи коти й собаки, і їхнє виття, сплітаючись із дитячим плечем, було чи не єдиним подразником, який розбивав гнітючу мовчанку. І ще час від часу на нижній полиці хрестилася жінка. Нарешті рушили ні до, ні після. Я так не їздила. Ми то ледве повзли зі швидкістю п'яної черепахи, то раптом зривалися у шаленому галопі, так що розмірене колісне тук-тук перетворювалося на надсадне, безперервне тра-та-та, а потім різко гальмували, збиваючи до крові лікті й коліна з єдиною думкою, тільки б не впасти на дітей. Ніяких проміжних зупинок, Ніхто не перевіряв квитки чи документи. Ба більше, я уявлення не мала, куди нас везуть. З однаковою ймовірністю це міг бути і Харків, і Сімферополь. Судячи сонця, ми все-таки прямували на захід, хоча кілька разів потяг зупинявся, смикався і здавав задом, так що я взагалі втратила орієнтацію. Ми всі були у великій братській могилі на колесах. У разі обстрілу ніхто звідси не вибереться, а пожежа хоча б у одному вагоні означатиме смерть для всіх. «Матір Божа! Матір Божа! Матір Божа!» Без перестанку повторювала тітка внизу. І щоб хоч якось перебити те монотонне шепутіння, я розвернулася головою до дівчат і почала їм розповідати казку, за мотивами манга, жила-була дівчинка Юдзуко. Миле і прекрасне створіння, яка мала тільки одну особливість. Вона завжди говорила те, що думала. І через це постійно потрапляла у халепу. І от одного разу Юдзуко, моя дитяча любов, переходила від пригоди до пригоди, і скоро я зауважила, що... Нашу казочку слухають не тільки дівчата, а й сусідня полиця, і та, що навпроти, і навіть знизу попросили читати голосніше. І цукі сан я б із радістю вийшла за вас заміж і розділила б з вами почесний титул Володарки цього прекрасного замку і безкраїх рисових плантацій, які простягаються аж до сходу сонця, і цих казкових корів, які рогами підпирають небо, а ритицями щоранку пробуджують тисячі джерел синдзю. Але я не зможу забути, як ви з голим задом тікали від однієї єдиної бджоли. Приїхали. Пасажири, виходимо організовано, не толпімся! Приїхали. От тут всі одночасно заплакали, заголосили, заговорили, почали штовхатися і закурили прямо у вагоні. Я спустила дівчат на землю, потім скочила сама, і мене легко вловив якийсь дядько, обдаючи запахом ядерного поту, тютюну і перегару. Молодець, мала. Яка радість. «Ми у Дніпрі. Здається, я сплю навпаки. Іноді сниться, що ти голою ходиш на вулиці, і всі на тебе звертають увагу. А зараз у мене відчуття, ніби роздяглися всі інші, і хочеться у кожного тицнути пальцем. Бідні діти тільки встигали крутити головами. Дивіться, дивіться, прапор!» «А от іще, український, а він вишиванка, а он тризуб на будинку, величезний!» Від жовто-блакитної і, і червоно-чорної символіки мерехтіло в очах. Наші кольори були скрізь, на парканах, на стовпах, машинах, на вокзалі, і довкола нього купчилися і проходжувалися десятки військових, і це були українські солдати. І я бачила, що Ліда плаче, розмазуючи вагонний бруд по обличчю. «Господи, вибралися!» Але куди далі? Куди нам іти з дітьми? Чого голосиш? Все добре. Куди ти хочеш піти в першу чергу? У туалет і Макдональдс. Ну, вперед. І ми пішли у туалет і Макдональдс. А потім примчали мої дівчата, і все стало на свої місця. От запитайте мене, скільки разів в житті я була щасливою. І я почну відлік з того моменту, коли ми з ліду і ревли на прощання, одна водою на плечі, а поряд стояв проплачений бусик до Кременчука, і водій заливав шестилітрову бутель омивачав дорогу. «Ну, давай уже, давай, рушайте. Діти спати хочуть, хай лягають на сидіннях. А може все-таки з нами? Поїхали. Обживемося трохи. Хм, корову заведемо. Хай і корову. Я боюся за тебе. Мені здається, тобі не треба у Донецьк повертатися». Та ні одній нормальній людині не треба в Донецьк повертатися. Але де тих нормальних взяти? Вони з нами психами не уживаються. Пообіцяй, що приїдеш до мене. Обіцяю. Максимально твердо пообіцяла я, так само твердо знаючи, що збрехала. І ще побачимось. Глава 11. Золото не закопали, а посіяли. «Їж, доця, їж», – лагідно примовляв старий солдат, підштовхуючи до мене миску. «Їж, бо тобі треба». «Ну, те, що треба, я чую все життя, але така конституція. Скільки не старайся, моє «треба» так і лишиться на рівні нульового розміру. І хоча я дійсно голодна, коли ж ми снідали? Але не настільки, щоб дивитися салатом мівіна з тушункою». У тарілці бульйон «Мівіни» вступив у хімічну реакцію з жирами, які виконували роль яловичини першого сорту, і поверхня страви вкрилася твердою сірою плівкою. «Дядь Коля, я не можу це їсти, я його боюся». Бійці стримано засміялися. «А до нас по-темному заїхати не боялася?» «Також і вийшло, форс-мажор». «Ну то ж, мажорка». Не питайте, чому я опинилася сама у цьому секторі і де поділася група, яка мала мене зустріти. Якщо колись у когось і дійдуть руки до хроніки війни, то перші три сувої спокійно можна назвати хаос, анархія та відвага. Все змішалося в нашому салаті. Де свої, де чужі, неясно. І якщо воювати за принципом кіношних командос, тобто спочатку стріляти, а потім задавати питання – то всі давно б один одного перекрешили. Ось ми сидимо з хлопцями на покинутих дачах, вечеряємо, коли за кущами ідуть двоє з трубою. І вірогідність того, що вони наші на цьому хуторі, складає 50 на 50, тобто або так, або ні. Їм навперейми метнулися тіні, короткий діалог і розійшлися у різні боки. Фух, такі свої. Я вісім годин прочекала на розбомбленій заправці. Мене мали підібрати розвідники, яким я привезла біноклі і приціл. Група не вийшла в обумовлене місце, і я, зрештою, розвернулася на базу. Добре, що дорогою трапилася таблетка дяді Колі з піжонським написом «Батяри» на борту. Ми з львівськими батярами вже перетиналися, і тому не злякалися, коли бійці зі свистом і гиканням перекрили мені проїзд. Ти що, здуріла? Куди преся? Там арта працює. Бій А ну назад. Та я на базу. Нема вже бази. Завертай. Зараз ми вечеряємо на терасі розкішного котеджу. Масивний дубовий стіл, завалений залишками риби, яку наглушили у тутешньому озері, шкірками від кавуна і спитими чайними пакетиками. Дядя Коля змітає то все на підлогу, розчищаючи місце для наших тарілок. Світла нема, Газу також, і хлопці прилаштували звичайний туристичний пальник у центрі розкішної барбекюшниці. Видно, що колишні власники любили дерево і залізу. У променіх ліхтарика я бачу виноградне плетево паркану, майстерну ковку перил на другому поверсі і дороге різьблення альтанки. «А які тут люстри! Ти таких у житті не бачила! Пішли покажу! Як у палаці!» Ну, пішли. Заходимо у будинок через чорний вхід. На першому поверсі величезна вітальня. Зараз вікна закладені мішками з піском до самої стелі, а італійські дивани та комоди звалені барикадою у дальньому кутку. Дивись, який туалет. Справжній трон. Унітаз дійсно зроблений у вигляді сфінкса із масивними золотими колонами ніжок. Води у туалеті давно нема, і сидіння монументального трону вкрилося чорним нальотом, про походження якого М -м, краще не думати. Піднімаємося на другий поверх. Роздивляємося мармур підлоги і дитячу кімнату, оформлену у стилі Формули-1. Червоно-чорна-біла клітинка стін, колиска боліт, на стінах постери відомих гонщиків з автографами і так люстри. І у дитячій і у хазяйській спальні масивні трьохяросні люстри, тільки у дітей авангардна конструкція зі скла і хрому, а у батьків каскад кришталевих підвісок. Розстріляні підвіски кришаться і скриплять під ногами, і я підняла одну, яка дивом вціліла. Гарна, правда? По-багатому. От чого їм не вистачало, не знаєш? Так. Гарна бронза з патиною, пресована яшма і червоний кришталь. Моя робота. Ми закінчили це замовлення перед самою війною, кожна люстра в одному екземплярі за моїми авторськими ескізами. Треба глянути у вітальні. Там має бути квітковий вінок на десять ріжків. Тепер я пригадала клієнта. Це був власник автосалону, вже немолодий заклопотаний чоловік, який запекло торгувався. Ні, не за гроші, а за строки. Все потрібно на вчора, бо дружина народжує і він готує її сюрприз до виписки з пологового. Точно, у них же хлопчик планувався, первісток. Вони лікувались від безпліддя 12 років. Слухай. А ти не знаєш, що з господарями сталося? Ні, не знаю. Сєпери якісь. Слухай, ми тебе покладемо на горище, добре, там у нас ничка, матрац за комином, саме безпечне місце. Підеш? Бо внизу все прострілюється. Добре, дякую. Я посоромилася запитати, де у них туалет, і вирішила потерпіти до ранку. За комином було тихо, цегла глушила звуки бою. І я майже не дослухалася до автоматних черг, які спалахували тут і там по всьому селі. У разі чого мене тут не знайдуть. Принаймні, я на це сподіваюся. Не щула, як задрімала, стискаючи в руці кришталеву крапельку. І яким же неприємним було пробудження. Мене буквально висмикнуло зі сну за ногу. Я відкрила очі і побачила над матрацем дві постаті. Високий, худий солдат стояв віддалік, а менший з усіх сил тряс мене за щиколотку. «Та що ж ви робите? Ай, зараз встаю!» Я потерла повіки, розправляючи лінзи, і піднялася на ноги. Дивовижно, але біля мене вже нікого не було. «Е, а куди ви втекли так швидко?» «Ну, добре. Спускаюся вниз. І у будинку, і на подвір'ї тихо. Тільки баєць з автоматом куняє на стільці при вході. Ти куди?» «Я не знаю. Мене ваші розбудили. Що трапилось?» «Хто наші?» «Тут нікого нема. Всі на позиції, молодих підміняють. Як це?» «Ну, двоє ваших. Один високий такий, другий менший». Мало не за ногу сюди стягнув». Пацан підскочив. «І навіть у темряві я побачила, як збіліло обличчя. Ти це... Вчора у нас тут двоє загинули. Відька і батя. Батя десь такий був мені по плече, а Відька довгий, тобто високий, недовгий. Він завжди виправляв, коли його довгим називали. Високий». «Ясно. Знаєш що?» «Давай у друге місце перейдемо. Є куди?» «Так, у сусідів. Там гараж з ямою. Пішли у яму». Боєць кивнув. Ні йому, ні мені не хотілося говорити. Ми потихому перебрались у сусідній гараж і просиділи там до ранку. А вранці, коли розвиднілося, хлопці провели мене на трасу. Біноклі я залишила їм. Я їх нюхом чую. У мене 20 років стажу. Чуйка, знаєш, яка. От у маршрутку загляну і вже бачу, кого треба трясти. Знаєш, скільки я снайперів піймав? Тю, снайпера і я вам впіймаю. Їх же зразу видно. Що видно? Ану спорим. Давай, покажи, хто з наших снайпер. Хлопці, не підказувати. Хлопці відклали ложки, легко відгукуючись на нехитру розвагу. За спинами танцювали химерні тіні, і ми, як метелики, сповзлися до єдиної світлої плями, гріючи руки, до окопної свічі. Намет притулився на закинутій фермі, і це було найбезпечніше місце в околиці. Чагарі по периметру заплелися нитками розтяжок, на вулиці чергували вартові, змінюючись через кожні дві години, а ті, хто повернувся з виходу, Падали на спальники, не роздягаючись, і засинали з півоберта, не випускаючи з рук автоматів. «Ну, добре, давай гляну». Двоє близнюків у тільняшках. Білоголові соняшники із синіми очима. Точно ні. Занадто живі, непосидючі. Ходять один за одним, як хвіст за собакою. Скалозуби і сміхуни. Вони або загинуть разом, або виживуть удвох на радість мамці і одружаться в один день на таких самих двійнятах, щоб уже ні в чому не відрізнятися брат від брата. Мовчазний хлопчина з підкачаними руками, сухі м'язи, які наростають під землею, з молотком і відбійником, з відрами вугілля і вагонетками. Зразу видно – з шахтарських. Йому на горі незатишно з неприкритою спиною – тому навіть гадати нічого. Механік або водій, колишній вчитель із тих, що не бувають колишніми, математик або географ, а ще турист-ентузіаст. Все життя витягував проблемних підлітків із проблемних сімей, лікував, відмивав, травив воші, відбирав клей, учив битися, завалити ведмедя і розпалити вогнище одним сірником. Пішов на війну своїм ходом, попри воєнкомат, Просто одного дня з'явився на позиції, і троє вовченят разом із учителем. У цих єдиних є розгрузки і нормальні берці, і гострі, як бритва, стелети на грудях. Невеликі, але замашні, відточені і зважені по руці так, щоб виймалися одним рухом. Диверсійна група. Хто ж іще? Сапер. Ким він був до війни? АйТі або ремонт комп'ютерів, сидяча робота, Майнкрафт і танчики для душі, двоє дітей, щоліта море і рибалка на дачі. Він міг бути снайпером, але я бачу професійний лезерман на поясі. Ми купували ці мультитули і я в курсі, для кого вони призначені. Крім того, я абсолютно точно знаю, хто у них снайпер. Я його вирізнила з самого початку, по характерному погляду, яким він змалював і мене, і Романа. Так дивляться тільки профі. Одночасно і на тебе, і на горизонт за спиною, вираховуючи можливі ворожі засідки і обираючи місце для своєї позиції. «І вік відповідний, бо не буває кращих стрілків, ніж пенсіонери трохи за шістдесят». «Тому я мовчки підняла кружку і відсалютувала флегматичному дядькові, а він у відповідь чокнувся стопочкою витонченою з гільзи. Не здивуюся, якщо сам точив на дозвіллі». «Нє, так не чесно. Ти знала, да?» «Ну ти даєш», – коментує Ромчик». Знайшов з ким зв'язуватися, з відьмою. Що, правда? А що, не бачиш? Ми, коли до вас не приїжджаємо, тут все стихає, як на курорті. Тільки їдемо, знову обстріли. І так кругом, на всіх позиціях. І правда, клас. Так давай ви у нас поживете. Нам би знаєте, як така жіночка тут підійшла. Тиха і небоязка, і щоб їсти, вміла варить. От молодці». Без мене мене женили, тобто заміж видали. А присмій, питаю, де? За вгадування. Ротний на секунду розгубився. О, хочеш я тобі гранат насиплю? Ні, дякую. Тоді штани. Ми тебе нагородимо музейними штаньми. Все одно ні на кого не налазять. Що за штани? Пацани за столом вже підвивали від реготу. І ось під барабанний дріб мені урочисто виносять ватяні штани, Жовто-поносного кольору, з високою талією і з застіпкою на чотири гудзики. Трухлява вата рипить від старості, а на причинному місці красується штамп – 1937. «Це що, їхній рік народження? Ти глянь, як на тебе шиті! Нам, коли видали, ми думали на дитину яку чи що. У нас таких бійців з роду не було, ні по зросту, ні по талії». Я вже приміряла обновку і тому не зразу вловила зміст сказаного. А коли дійшло, завмерла однією ногою у ватнику. В смислі, видали. Навіщо? А це нам форму таку виписали. По документах проходять як формені штани. Прийміть і розпишіться. Ну, добре, розмір. А сезон? Вони ж зимові. А скільки там того літа? Не вспішу оглянутися, як зима. У нас тепер... Шрот матеріально відповідальний за них, розписався за всю роту. Другі Бека возитимуть, а ти у мене зі штанами їздити будеш, чув? Стоп, не пресуй малого, напишеш рапорт, що згоріли. У всіх? Ну, буває. А скажіть це вже до мене, волонтёри, а можна у вас форму попросити? А ще краще – горку. Хоч для цих трьох, а то вони вчора два кілометри повзли всі лікті драні. Взагалі-то Можна. У нас можна попросити і форму, і взуття, і тисячу інших предметів – від касок із гущеного молока до машин і боєкомплекту. Не знаю точно, скільки людей для нас купували і вишукували товари, закриваючи всі мислимі замовлення. Тільки зі мною напряму листувалися більше трьох сотен людей, не рахуючи донорів, які перераховували гроші на оголошені потреби. За пару місяців ми домоглися того, на що у мирний час можна покласти роки. Ми здобули репутацію. Якби я дізналася, що комусь до рук прилипає хоч крих та солдатських грошей, я б відгризла руки. Але ні в кого навіть думки не було відщепнути собі від зібраних фондів. Ми стояли, як маньяки піротехніки біля гігантського Мартена, засипаючи в топку все більше і більше палива. Броніки – туди. Маскувальні сітки – плетемо. Шини, ноші і медицина – все туди. Продукти – визимо. Треба вода, дошки, скоби. Треба землерийна техніка, кабелі, генератори. Подавай, не гальмуй. Ми не задумувалися, що це робота тилових служб, що ні одна армія світу, не воюватиме без забезпечення, відмахуючись від градів штанами 1937 року випуску. Ми знали, що ворог скрізь, що нікому не можна вірити. Тільки ось цим хлопцям, які передрімають пару годин, встануть, закинуться холодними макаронами і водою, розпихають ріжки і гранати прямо у кишені і підуть у рейд у розтоптаних кросівках. Тільки собі, Бо себе я знаю. Тільки своїм очам і рукам. Тільки тому, що можна привести і віддати особисто. Тільки ось цьому непередаваному відчуттю потуги, коли твої сили вже закінчуються, ти падаєш, падаєш, і раптом тебе підхоплюють, дають хвилину перепочити і вливають ресурс, який ти мусиш передати далі. Якщо це... Не, вітчизняна війна, то я навіть не знаю. Давай так, їдемо тільки по плану, туди і назад. Нікуди не звертаємо, ніде не зупиняємося, ночуємо на базі. Або що? Або я футбол хочу подивитися, ясно? Маю право раз за півроку. Мені дівчата ляща копченого підігнали і пива. Ну, коли дівчата, добре, командуй, робимо, як ти скажеш. Роман Скоса глянув, чи не жартую, але я була серйозна. Та й завдання у нас коротке – завести артилеристам планшети і ремнабори, тобто прогулятися по тилам. Але хлопцям піцу купимо, ми навіть гарячу довеземо. Скільки тут? У італійській піцерії, єдиному пристойному закладі на все місто, нема де яблуку впасти. Всі столики зайняті і в приміщенні, і на вулиці. Що це у них? А, футбол. Люди розслабляються. Ну, добре. Нам на виніс три піце, будь ласка. Засікаю по спідометру. Їхати недалеко, порожня дорога, кожна ямка знайома. Нас уже чекають, і загалом все складається оптимістично. Я навіть не забула ключові моменти програми, на які треба звернути увагу спеців. У планшетах три типи карт. Від старих штабних до сучасних і окремо алгоритми для кожного виду зброї. Починаю перераховувати всі функції і замовкаю, зауваживши скептичні посмішки. А нехай самі розберуться, якщо такі розумні. Переключаюся на солдатів в мені прокидається фотограф, і я роблю кілька виразних світлин на конкурс каналу Діскавері. Тобто на заставку у Фейсбуці. Фоткою руки, тому що все інше фотографувати не можна. А руки у них такі, як треба для драматичної фотографії. Із чорнотою під нігтями, збитими кісточками, опіками і капітальними мозолями. Прошу хлопців взяти щось брутальне, типу гільзи. А вони притягли молоток і саморобну гирю. Кажу, це для звітів. А Ромка Регочі... Не вірте їй, то вона вам спеціальні рукавички привезе корейські для пом'якшення шкіри. Будете як батюшки із м'якенькими долонями. Га-га-га, дуже смішно. Хлопці закопалися у сосновому ліску. Карликові сосни чесно віддали життя, закриваючи потребу у бліндажному дереві. І свіжий запах смоли перебиває запах заліза. Ноги по кісточки провалюються у пісок, і якщо заплющити очі, здається, що ми на морі. Як же давно я не ходила у ліс. І як погано, що ми з бабою так і не побачили моря. Допиваємо з бійцями каву, піца розійшлася на ура, і тут до нас із Ромком підходить комірник. Спокійний і розсудливий чолов'яга, від якого я за вечір не почула і десяти слів. Він сам ніколи нічого не просить. Але мені подобається, як він організував логістику. У нього і продуктів розумний запас, і льох викопили замість холодильника, і люди сплять не на землі, а на дерев'яних лежаках. Єдиний підрозділ, де не беруть тушняк на складі, а спеціально ганяють у Харків за нормальною тушонкою. Дівчата, в мене просьба до вас, якщо можна. Ромчик проковтнув дівчат і кивнув. Тут таке діло, я у відпустку їду, ви не могли б мої речі на нову пошту закинути. Я ось коробку спакував і ось у адресу написав, куди відправити, бо я своїм ходом добиратимусь, мені не з руки. Та без проблем, давайте, завтра відправлю. На швидку прощаємося і від'їжджаємо до ляща, і футболу лишилося півгодини. От тільки за пару кілометрів напарник пригальмовує. Слухай, тобі теж муліє. Є таке. Давай розкриємо акуратно. Сиди, я сама метнусь, Зараз принесу. Приношу ящик з багажника, розрізаємо шари скотчу, Лізимо всередину Здається все нормально Зміна форми, старі берці Якісь светри Футболка, вафлі, цукерки Куди це він вафлі пересилає? У пирятин? У що? Вафлі закінчилися? Так, далі Знову штани Новенькі кросовки Тепловізор Блін Сука Ну що? Повертай. Назад нас пропускають без паролю і перевірки документів. Видно, щось таке було на лиці, що черговий на клапані просто відійшов у бік. Роман лишається у машині, я йду у намет до Ротного, чемно питаю дозволу увійти, так само чемно виставляю на стіл коробку і пояснюю ситуацію. Троє бійців, які тут корили, піднімаються і зникають за дверима. Ми лишаємося з командиром сам на сам. Кави? «Ні, дякую. Ви розберетеся?» «Ми розберемося. А що з ним буде? Що заслужив? Це наша справа. Забудь!» Я простягаю руку і виходжу. Він абсолютно правий. Цей сивий пацан, який потиснув мені на прощання не долоню, а лікоть. Так, як ми ручкаємося між своїми. Це виключно їхня справа». І нема чого чужим заглядати на кухню сімейного правосуддя. Ромчик мовчав, і я їхала тихо, віддаючи належне його глибоким внутрішнім переживанням. Але зрештою не витримала. «Ну що? Ти бачив?» «Бачив? Що вони з ним зробили?» «Боже! Я думав, щось у лісі здохло, і ти ніколи не запитаєш. Бачив!» «І що?» «Не скажу. Ну і носися зі своїм секретом». Я потім у Борисовича випитаю. Ти йому сто процентів розкажеш. Добре. Куди зараз? На футбол? Уже другий тайм почався. Та щось перехотілося. І тут я вдарила по гальмах. Ми різко зупинилися на порожній дорозі і завмерли, задравши голови в небо, як діти, які вперше побачили салют. Ліворуч від нас працювали Гради. Шеренги червоних і жовтих комет описували яскраву дугу над головою і зникали за горизонтом. Ми опинилися під гігантською світловою аркою, і це була найяскравіша ілюмінація в моєму житті. Погнали звідси. Вдавлюю педаль у підлогу, і ми долітаємо до міста за рекордних 13 хвилин. Паркуємося біля тієї самої піцерії, де так і не звільнився столик». Так само падають з ніг офіціанти, так само компанія у кутку підносить тости за іменинника, так само за кохань окупували червоні диванчики у малому залі. Ловлю за полу офіціантку. «Скажіть, да, а ви якось відчуваєте, що біля вас війна?» «Та ні, как-то не особа. Тоді трепіться з собою, будь ласка». «Більше всього не люблю нічні дзвінки». І ненавиджу, коли серед ночі дзвонить Оксана, ридає у слухавку і не може зв'язати двох слів. Ой, мамочка, у нас... Що? Ти тільки не хвилюйся, все добре. Та говори, у нас радіо, подзвонило радіо і... Я тебе приб'ю, яке радіо? Я не запам'ятала, русське, чи шансон, чи якесь таке... І... Вони хочуть купити нам, тобто не нам, а тобі, тобто не тобі, а, а, а щоб ти бійцям відвезла Дихай глибше, у тебе остання спроба і я відключаюся Тридцять тепловізорів І це не жарт Одна радіостанція за свої кошти придбала партію нічників і тепловізорів і розподілили між волонтерськими фондами. Не знаю, якими критеріями вони керувалися, але частина скарбів дісталася нам. Точніше, як влучно зауважила Оксана, персонально мені. Вірніше, не мені, а моєму герою у Фейсбуці. Ну і як ми їм тепер доведемо, що я – це я? На диво вони знали, що за моїм профилем ховається жінка. Просто, здається, Трошки інакше мене уявляли. Ми зустрілися в кукурудзі під Дніпром. Мені зручніше підскочити польовими дорогами, а їм звернути кілометр з траси, щоб не світитися на блокпостах. Від радіо прибуло два джипи із купою люду. Від нас були ми з опельком. Добре подумавши, я нікого не взяла з собою, навіть напарника – для конспірації щільно підв'язала голову хусткою і начепила чорні черепахові окуляри. Перед виїздом глянула у дзеркало, і окуляри все-таки зняла. Ніяковіючи молоді люди з радіо попросили мене прямо зараз набрати кілька слів у ФБ-профілі, чисто для авторизації. Та без проблем, сказала я, і написала «Путін х**ло». До речі, цей пост отримав більше трьох тисяч лайків. Але остаточно їх добила, коли загнала машину задом у кукурудзу і пірнула під днище відкривати тайник. Не могла ж я цінний вантаж тримати на виду. Тридцять заповідних коробочок акуратно лягли у сховку, і тільки кукурудза бачила, де я їх розмістила. «Послухайте, а з вами можна якось напряму контактувати?» Пишіть у приватні повідомлення. Я обов'язково відповім, якщо буде можливість. Щодо звітності, я не викладатиму публічно ні даних, ні фотографій, але вам надішлю фото по кожному доставленому приладу. Ви зробили велике діло. Це наша спільна справа. А це правда, що ви у Донецьку живете? Правда. А як ви виїжджаєте? «Нам потрібно одну людину вивезти, але вона не може звичайним шляхом. Вона у розстрільних списках». Я набрала повітря, готуючись поговорити про розстрільні списки та інші міські легенди, і тут же видихнула. Ні, не варто. Якщо я чесно скажу, що у більшості випадків просто виїжджаю рейсовим автобусом до Дніпра, а не галопую нічним вершником через мінні поля – то ще теплаки заберуть від розчарування. Хай зв'яжеться зі мною, щось придумаємо. Дякую. Удачі вам. Хороші хлопці. Душевні. Один мене перехрестив у спину. Ну, а те, що працюють на російській радіостанції. Я б не працювала, але я давно не мірюю людей по собі. Приблизно з того часу, як перестала їм довіряти. Тому що ми зараз зробимо? Правильно. Одноразовий телефон зі зламаною сімкою полетів у кущі. Зрештою, мені завжди можна написати. Що іще? До машини ніхто не підходив, я простежила. Але все одно заїду до Ромчика. Хай подивиться, чи нічого до дна не приліпилося. Маячок може бути у самому тепловізорі. Але тут не гріх і дона розбудити. Якщо він скаже, що все чисто... Я повірю у дива. Все гаразд. Можеш забирати. Техніка чиста. Точно? Точно-приточно? Відповіді не дочекалася, та Дон і не став би відповідати. Всі думки зайняті розподілом приладів. Ось ці підуть в аеропорт, і ще два сюди ж, ні, п'ять. З бійцями за аеропорту ми познайомилися на початку липня. Ну, тобто як познайомилися? Вони мене спіймали в ангарі, куди я прийшла, відчайдушно сподіваючись, що хлопці не стрілятимуть без попередження. Ми далеко не зразу зрозуміли, що бойові дії в аеропорту надовго. Ніхто не думав, що це триватиме тижні. Звичайно, ми постійно прислухалися до стрілянини, але не неслися туди ні з продуктами, ні з водою – «Та ну нафік!» – сказала Таня. «Там такі коні, вони тебе з'їдять разом з каструлею. Дуже їм треба, наші голубці». «Це правда. Голубці їм не потрібні. Їм потрібна інформація. Неможливо воювати у місті, не маючи очей і вух серед місцевих. В ідеальному світі я б об'їхала стилу, зв'язалася з командуванням, запропонувала свої послуги» але у наших реаліях дешевше і простіше дати оголошення у газету. Я такато зливаю дані про ополченців Украм, проживаю за адресою. Тому одного ранку я взула пластикові капці, загорнулася у сицевий халат, натягнула панамку на брови і злилася з асфальтом. Я зараз виглядала як типова пенсіонерка, як «Креме де ла креме пенсійного племені». Єдиною особливою прикметою була сапка в руках. У другу руку годилося б взяти кровчучку, але я не вмію з ними нормально ходити, всі ноги у синцях. У такому вигляді я могла проникнути куди завгодно. На мене ніхто не звертав уваги. Ні сепарські патрулі, які прочисували околиці, ні торговки біля хлібного. Тому я спокійно проминула гаражі і пірнула у дірку паркані, який прилягав до автостанції за аеропортом. Іти до самого аеропорту я побоялася і вмостилася на лавку в колишньому залі очікування. Була думка насилити хустку на сапку і помахати нею з вікна, як прапором. Але я відкинула ідею. І ще застрелять сапконосця ненароком. Чекала я недовго, хвилин двадцять. «Коли це заходять троє бійців?» «Добрий день. Чого сидім? Кого ждем?» «Добрий. Мені потрібен ваш командир». «Жіночко, і більш нічого? Ти диви». Півгодини пішло на те, щоб викликати командира, бо бійців серйоз намірялися повернути мене у діру, з якої я з'явилася. Але зрештою дочекалися офіцера, якому просто набридло слухати шум в ефірі. Я знаю, яке враження справляю і на перший, і на другий погляд. Що за хрінь, це нормальна реакція. Інша справа, що у мирному житті я б не подумала нав'язуватися і зникла б з очей, а тут навіть не подумала відступити. Видно, так зійшлися зірки. Я була голодна, зла і втомлена до неможливості. Мене не хвилювало, як я виглядаю і що про мене подумають солдати. Головне – Справа. Тому я перескочила через ритуали знайомства на нагодження контактів і відразу перейшла до суті. Хрінь так хрінь. Ми можемо допомагати вам з оптикою, медициною, засобами зв'язку, амуніцією, забезпечити ремонт техніки у розумних межах і повідомляти про переміщення живої сили і техніки противника у прилеглих районах. Та ти що? У яких же районах? Секунду. Секунду. Планшет з картою у мене перемотаний до живота. Ну, справді, не в руках же його нести. В руках у мене сапка. Я затиснула її між ногами і розтібнула гудзики. Бійці витріщилися так, ніби живота у житті не бачили. Що ви робите? Припиніть негайно. Тобто, планшет дістаю. Дивіться сюди. Ми ось тут. Ось ці і ці вулиці ми можемо контролювати постійно. Ось цей квадрат глухий, там нема проїзду для важкої техніки. Ось тут з боку кладовища ви самі все бачите. Тут і тут у вас хороший огляд звишки, а це двори на Спартаку. Тут орки техніку загнали, я позначила координати по кожному. На вчорашній день у них було Три БМП, два БРДМ і один танк. Походу, там же вони ховають свою мобільну нону. Командир закурив, розглядаючи мене з інтересом ентомолога. Давай присядемо і ти мені ще раз повториш, але по порядку. Перше, хто ви такі? Люди ми. Українці. Я думаю, вам потрібна наша інформація. Беріть Користуйтеся, перевіряйте. Робіть, що хочете. Я вам лишу цей планшет, все одно для вас принесла. Ось зарядка. Там же мій контактний номер і позивний. Ви можете пробити зі свого боку. Крім того, у нас є невелика СТО і майстерня. Якщо треба по ремонту чи залізу, звертайтесь. Слухай, ти звідки? І не втирай, що місцева, тут ніхто так не говорить. Я мовчки витягла паспорт і показала прописку. Тоді ретельно застебнулася, знову натягла панамку і згорбилася. Коли я так опускаю плечі і згинаю ноги в колінах, на базарі до мене звертаються бабуся. «Дякую за розмову. Чекатиму на дзвінок». Вони не подзвонили. Але десь за тиждень біля мене пригальмувало таксі з великим пластиковим літачком на даху. Я перелякалася, тому що незнайома машина не несе нічого хорошого. Якщо у тебе швидка реакція, можна рвонути від дороги і втекти, але з високим ризиком схопити кулю у спину. Привіт, не впізнаєш? Нєт, і А чого ти сьогодні без сапки? Приглядаюся, не може бути. Як ви тут опинилися? Ти ще спитай, як ми тебе знайшли. Сідай, поїхали. «Покажеш вашу майстерню». Ось так ми і почали працювати. Специ налагодили контакт з Ромчиком і Борисовичем, іноді передаючи через мене списки потреб на вчора. Я не заперечувала проти такого посередництва, розуміючи, що у нашому світі чоловік у десяти випадках із десяти обере для взаємодії чоловіка. Жінкам у цій негласній ієрархії відводилося місце на кухні. І кого насправді хвилюю, що метеостанції, розгрузки і турнікети знаходжу і купую саме я, тримаючи в голові і постачальників, і деталі кожного замовлення. Головне, що роман виїде до них, поважно витре руки, переговорить, вип'ють по пиву. Війна – це закритий чоловічий клуб. Тільки жінкам чомусь... Рекошетом прилітає. А примітний ланос із літачком я потім зустрічала у різних районах Донецька. Не здивуюся, якщо хлопці дійсно таксували. Я б на їхньому місці так і робила. У цьому селі ми були на початку травня. Саме цвіли сади, і вулиці тонули у білому мареві. Фруктові пелюстки висіли у повітрі, як туман, а перед кожним парканом красувалися фантастичні клумби. Тут між господинями велася затята тюльпанова боротьба. І вдруге ми заїхали вже в липні, коли цвіт зав'язався тугенькими яблучками. Заїхати ми заїхали, але проїхали недалеко. Єдину вулицю перегородила підбита водонапірна вежа, яка впала в поперек шляху, як гігантський шлагбаум. Об'їзду, як такого не було, село кишкою тягнулося вздовж дороги. І спитати ні в кого, жодної живої душі. «Чекай, я зараз когось знайду». «Навіть не рипайся. Ти що, не бачиш?» «Що?» «Глянь на городи». Городи стояли незасіяними. Зорана рілля заросла лобудою і щерицею, Подекуди бур'ян піднімався вище пояса. Городи були покинутими, а значить, тут немає людей. О, Господи, тікаємо звідси, розвертайся. Роман акуратно вирулив, намагаючись не зачепити узбіччя, і ми вилетіли з цього хутора, як корок із пляшки, не оглядаючись. Але куди ж далі? На порожній дорозі ми одні, хоч пісню співай. Кину пільна наліво – посадка, кину пільна направо – кукурудза. Коли це, на зустріч, несеться запрошений мікроавтобус, вправно об'їжджаючи ями, наближається до нас і раптом гальмує вікно до вікна. Опускається скло, і ми бачимо міцного, сивого чолов'ягу у чорному із великим золотим хрестом на грудях. «Отче, подскажите, ми так вийдемо на Красногоровку?» Звісно, жені, син мій, забасили у відповідь, а за мною чада. І ми рушили слідом. Так, вперше у житті я побачила живого капелана. І як не дивно, ми відстали від нього і заїхали у містечко з півгодинним інтервалом. Містечко так само збезлюдніло, як і багато інших поселень, які ми сьогодні об'їхали. Так само світили магазини вибитими вікнами, так само літали порожні целофанові пакети, чіпляючись за ялинки, і валялося неприбране сміття. Новенькі сміттєві баки давно переповнилися, і кожен поворот відкривав стихійне звалище. Але у центрі, тобто біля пам'ятника Леніну, несподівано знайшлася оаза життя. Тут стояв уже знайомий нам бусік, а біля нього вишукувалася черга – Чоловік сто, не менше. Стояли дисципліновано, ніхто не штовхався, не бився. Люди швидко отримували гуманітарний набір і миттєво зникали у сусідніх дворах. Капелан видавав по дві буханки хліба у руки і пакет з бакалією. «Ромчик, дивись!» Штовхаю напарника попід лікоть, але він не реагує. «Твою ж мать! Мать! Ти чого?» «Ти глянь на дорогу!» «Ну все!» Приїхали. «У нас тільки одна запаска!» Я придивилася і похолола. Вся дорога рясно засіяна уламками від снарядів. Проїжджа частина, вкрита килимом заліза. Дрібні шматки, менше нігтя і крупні, як долоня, прямі та покручені, не давали нам жодного шансу виїхати звідси з цілими колесами». Кожен уламок мав гострі, як лезо краї, що легко пробивають автомобільну гуму. Слухай, а як же він? Киваю на капелана. А я знаю. Добре. Почекай секунду. Я швидко. Обережно вибираюся з машини, пильнуючи, щоб не наступити на залізяку, що проткне підошву до кістки. Стаю у кінець черги. На мене косяться, але мовчать. «Внємлю, доч моя!» «Рятуйте мене! Ну, яка я дочь! Він ледве старший за мене, тільки з мішками під очима!» «Благословіть, отче! Благословіть на продовження дороги і, якщо можна, щоб ми цілими доїхали!» Він поклав руку на голову і простягнув хрест для поцілунку. Я тицнула носом у хрест, потім поклонилася і побігла до машини – чи слід було б перехреститися? Та нехай уже, Ми вибралися з Красногорівки, не пробивши жодного колеса. Глава 12. Слюда. Практика підводного дихання. Ба, ти серйозно? Ну це ж на голову не налазить. От скажи, я тебе що, багато прошу? І я тобі хоч слово сказала за всі твої викрутаси – «Я тобі хоч чимось дорікнула?» «Ну, дорікни, якщо хочеш, але я все одно не поїду. Я тобі що, виїзна аптека чи ветеринар?» Баба відвернулася до вікна. Ми сварилися годину. Це була перша сварка за багато років, і я до неї не готова. Іванівна всього-навсього хотіла, щоб я метнулася у село, яке чи то засипне, чи то насипне. Одну з тих точок у степовому бездоріжжі, куди можна потрапити лише конем і тільки по-сухому. Там жила її